Kaiso entzule guztioi, hau mando egirratia da, erren terriako Kristobal Gamon eskolako ilugarren eta laugarren mailakoen irrati taierra. Garko zaiua lagun artean egingo dugu. Usue, Anje, Paula, Jaiza, Brian, Aitor, Aimar, Naya, Aizia, Mari, Jose, Seila, Leire, Danila, Lander, Joseba, Anetan, Aroa. Irrati taierrean, erresetak urteetetzeak, albisteak, ipunak, txisteak eta besteain bat atalentzungo dituzue. Igarkizunak ere izango ditugu, eta bera zuen parte hartzea espero dugu. Gure saioa entzuneta parte hartzeko, hartzeko sartu gure web horrian www.bikoitza.mandoegi.wordpress.com Eta sareran doren saioarekin hasiko gara, adi belarriak mandoegi martxan da eta Saioarekin aste honetako errezeta Ekarri dizuegu. Eta gaur txokolatez estalitako krepea banana mouses beteta. Prestatuko ditugu. Entzun nola egiten den. Ozagaiak krepe olata. Eznea oitaboz gramo. Arrautza ba, bananakiru. Ezne gaina egon da oitaboz gramo. Txokolate, estaldura, irina eta azukrea. Nola prestatuko dugu. Azteko txokolate estaldura, estaldura egiteko, Maria. Bai nuan txokolate esatidura esa garina eta ur tanta bat bigundu gelatina horriak. Uretan bigundu eta bananak. uretan bigun du eta banan. Hae izan da aste azteun, honetako errezeta goxua, ez da. Orain aste honetan urteak nork egingo dituen esango dizuegu. Adiegon, Aste honetan hauei tira behar dizue 10zue bearritik eta. arriren hemezorttzan astelinean, Ibai Guz, Guzman. Urdel Urtarriaren 20an astea zkenean Larraitz Albarez. Astebur asteburu asteburuan Urtarriaren 23an eta 24 lauan, Marken, ru, Ruera Iker Arrellaga eta eta Luzia e Egoz Zorionak denoi, ondo pasazuen urtebetzea, zure ur, urtebetzea egunean. Agur. Agur! Orain, albisteen ta tartea mandoegi irratian. Tarte honetan gure eskolako eta guretzaz garantzitsuak diren albisteak emango ditu. Aurreko asteetan, gabonetan, egon gara. Zemu zopariak, niko zopari polita jaso ditut eta zuek hurrengo astean urtarriak ogeian. Donosti eguna ospatuko da, Danborrada ikusteko presaudete. Joko duzu zuek danborra da, bai bada aurrera, hauek izan dira gure albisteak. Naibadu zue bidali ere zuen al, zuen albisteak. Gu guztura irakurriko ditugu. Agur! Garte honetan poezia eta okorapioa irakurriko ditugu. Gaur poesia irakurriko dugu. Tripontzi ikazkin, oren dator, sakuan diarekin, niretza josteiluekin eta zuetet ikaratzekin. Guztatu altzaizue poesia baurrengoa politagoa izango da. Agur... Aztero-aztero eskolan irakurri dugun liburu batetaz itz egingo dizuegu. Gaurko liburua lotxatia naiz eta zer. Eki oso mutiko lotxatia da eta hor aparatua jarri diotenetik are lotxan diagoa du. Ikasgelako neskabat atxegindu lori. Baina ez da Hau sartzen bere urtebetetzeko txokolata dara gombidatzea. Loreren urbiltzeko ekiezu asmatuko. Hau zei izan da honetako liburua. Animatu eta irakurri liburu hau. Merezi du. Agur! Gizesten tartean iritsi da mandegi ratira. Gustatzen saiskizue txisteak, bada hemen doa gaurkotxi eta xaldu bater gailetu dio beste pati. Zertan ari zara? Eta zergatik idatzen duzu ain poliki? Nire emasteak ez daki elako azkar irakurtzen. Oso ona, oso ona, bikaina. Bada, urrengo az, aztean beste txiste mundiala iz, izango duzue mandu egin irratian. Agur! Astonetako saioa bukatzen ari da, baina bukatu baino lehen Astonetako lehiaketa egin behar dugu. Adidenok, pititaki patataki zer den nordake. Ikusten dut, ondoan dut eta izin, harrapatu zer naiz Egarkizun errez ez da, <gülüyor> beno laguntza barba duzu ez, katu irakas edo zuen etxean. Eta bidar irantzuna www.mandobegi.udrez.com webunaren biltartez. Zuneran? zueen erantzunen zain gaudea, animo eta parte hartu. Beno, azte beste arte gabe urrengo azte arte agurtzen zaitugu. Ondo izan, asko ikasi eta ondo pasa azte honetan. Agur! <gülüyor> Kaixo, gu aimare eta itor gara eta pertsona egingo dugu. Maskara beltza da Du. Kapa bat du. Traje beltza bat du. Nabe beltza bat du eta kotxe bat ere. Eroe bat da. Guztatuan zaizue, eh? agur, benur eta jantio agur.